Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiruhu. Wa na'udhu billahi min sururi ampusina Wa min sayi'ati a'malina. Mayadillahu falamu lillalah Wa mayadil falaha di ala اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا حبه ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبع حسنه الى يوم الدين اما بعد الحمد لله بارك الله فيكم تقبل kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita selesai. Dari melaksanakan. Ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat besar. Selama sebulan full. Di bulan Ramadan. Di siang hari kita berpuasa. Kemudian di malam hari kita. Melaksanakan sholat tarawih. Ketua yang kita tutup dengan. Pujian, dakbir, dan rasa sedih ketika meninggalkan bulan Ramadan, dan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu Wataala agar memaafkan berbagai dosa dan kekurangan, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wataala dan kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Mungkin ada kekurangan. Atau dosa yang sengaja kita lakukan di bulan Ramadan. maka kita segera, segera untuk memperbaikinya dan memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, ya, semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wataala dengan, ya, dua hal yang perlu kita perhatikan di akhir Ramadan. bersyukur dan bertakdir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan disertai dengan biak ya, nasu sedih kita meninggalkan bulan Ramadan. dan yang ketiga amalan tidak berhenti begitu saja tapi tetap kita lanjutkan dengan amalan yang lain ya ini tanda bahasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita kita tutup dan kita lanjutkan ibadah Ramadan ini setelah pergi. Kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Salat, balam yang kita kerjakan di malam bulan Ramadan tetap kita laksanakan. Puasa yang kita kerjakan di siang hari Ramadan tetap kita kerjakan. Walaupun Ramadan telah berlalu. Atau amalan-amalan yang lainnya. wallahu a'lam misal, wala. Kita lanjutkan kitabullah. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Qasih Al-Syekh Ashurullah Kita memasuki Adab dan perkara yang ya, Perlu kita perhatikan Yaitu perkara yang Adab yang kelima Beliau mengatakan Al-Qaumis Yustahabbul lilqari al-Quran Ayyuksana Sautahu Bikitabillah Ya disenakan, mustahab bagi orang yang ingin membaca Al-Qur'an untuk dia memperbagus suaranya ya dengan kitabullah ini ada yang perlu diperhatikan barakallahu fikum ketika hendak membaca Al-Qur'an maka hendaklah kita memperbaiki suara ya ini yang dimaksudkan memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'an Ya, bukan dengan cara dinyanyikan seperti nyanyian ya, atau dikasih eh lagu apa namanya? Seperti lo kalau Jawa atau yang semisalnya. Tapi kita membacanya dengan suara yang bagus ketika membaca Al-Qur'an. Ini yang dimaksudkan. Barakallahu fikum. Ya. Wa an'abiru ar-taradil al-hukalah. Kalau Rasulullah SAW. alaihi wasallam ma'adana Allah disebutkan ma'abdan linabisa salat ayat ayat janna di Al-Quran dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun ya apa yang diizinkan bagi Nabi sallallahu untuk dia ayatanna di Al-Quran ya untuk nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia untuk umatnya untuk dia memperbagus ya taganna ini bukan bernyanyi ya tapi memperbagus suaranya ketika membaca Al-Qur'an ini yang dimaksudkan ya taganna sebagian orang meng... salah artikan ya taganna di... diartikan menyanyi ya taganna di sini adalah ketika membaca Al-Qur'an artinya dia memperbagus suaranya ini yang diinginkan barakallahu fiikum Ketika kita membaca Al-Quran. Maka disunahkan. Mustahab hukumnya untuk memperbagi suara. Ya, Akhrajul Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Wafi hadis di Abu Rera. Di Sohihi. Dan di dalam hadis Abu Rera. Di dalam Sohi. Bukhari juga. I don't. Anna Nabi SAW kala. Bahasanya Nabi SAW bersabda. Laysa minna man lam yatajannab quran bukan dari kami orang yang tidak memperbagus membaca Al Quran ya tidak memerdukkan bacaannya tidak membaguskan suaranya ketika membaca Al-Qur'an ya ini Berlepas diri Nabi SAW dari umatnya yang tidak membaca Al-Qur'an dengan memerdukkan ya tidak memperbangun suaranya. Waktu suai ayah ini. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Min Adisi. Abi Musa Al-Asari. An Dari. hadis Abi Musa Al-Asari. Radio Al-Asari. An Anna An An An Nabi SAW. Bawasanya Nabi SAW. Berkata kepada. Abi Musa. Kepada Abu Musa Al-Asari. Radio al an Ya Abang Musa. Wahai Abang Musa. Belakang. Ya, ataitu mismaran min masamiri ahli Dawud. Sungguh aku telah diberikan. Ya. Serulin dari serulin-serulin ahli Dawud. Kata Assyai Abdul Aziz menjelakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. liman samia, ya, liman samia aksana sawta. Asana Saudi bil kirah dengan itu disebabkan karena bagusnya ya didengar suaranya ketika membaca Al Quran ini yang dimaksudkan ya bukan di, disertai dengan musik dengan ceruling bukan demikian tapi Nabi saw shallallahu alaihi wasallam diberikan ya seperti seroni-seroniya alu Daud yaitu ketika dia membaca Al-Qur'an dalam kadang suara yang sangat merdu, suara yang sangat bagus ya disertai dengan tartil sebagaimana adab yang keempat ya tidak tergesa-gesa dibaca dengan tertib sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala terungkan mulai oleh Jibril, dan apa yang diajarkan oleh mereka Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Nabi Sallam bacaan dengan kaueratajwid. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempelajari dan mewarisi apa yang datang dengannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikianlah juga yang Dicontohkan oleh Nabi S.A.W. Ini adab yang kelima yang perlu diperhatikan. Karena ada sebagian suhari seperti Misairul uh, Wasid Al-Ifazi Al-Afazi Ini para ulama dalam tahbirnya. Karena dia membaca ya, Membaca Al-Quran seperti menyanyikan. Seperti surat Mariam. Dan surat Yusuf. Ya. Biasa akan-akan menyanyikan Al-Quran tersebut. ya Seperti orang yang bernyanyi. Ini guluh. Berlebihan. Sehingga kita tidak boleh. Guluh dalam membaca Al-Quran. Tapi. Disyaratkan sesuai apa yang. Nabi SAW baca. Demikian sehingga ketika membaca Al-Quran kita butuh guru ya, bagaimana baca yang benar agar bacaan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika, ketika kita membaca Al-Quran hendaklah kita memperbagus suara kita barakallahu fikum ini yang kelima as-sadis ya, yang keenam bisahabul baqa Hindal kira atil Quran. Disenakan, mustahab. Ya, ketika membaca Quran itu, ya betul betul kita menangis, menangis ketika membaca Quran. Ya, gemetar hati ini, bergetar hati hati ini berketar kulit-kulit ini dan berkuguran air mata ketika membaca Al-Quran. Karena ini kalamullah. Kalamullah. di dalamnya ada peringatan bagi orang-orang yang lalai, bagi orang-orang kafir. bagi munafikin, ya untuk mereka takut hadap Allah Subhanahu Wataala sehingga barakah itu ikut. Anda kalau ketika kita membaca Al-Quran, ya disuruhkan bagi kita untuk, bisa mungkin untuk menangis ketika membacanya, ya, bisa sedemikian mungkin untuk menangis ketika membaca. Ya, kalau law, musnian, alam, mana, awak al minta di Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji terhadap alaman hadis pati terhadap orang yang memiliki sifat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yakruna li'an yakuna wa yasiduhum ya wa kusu'at dan mereka ini menyungkurkan ya menjatuhkan diri-diri mereka ia menjatuhkan muka-muka mereka. Dalam keadaan mereka menangis. Ini keadaan mereka ketika membaca Al-Quran. Ya, menangis mereka. Ketika membaca Al-Quran. Dan menundukkan dan menjatuhkan wajah mereka. Disertai dengan tangisan. Dan bertambah bagi mereka. ya, ya sifat atau perasaan khusus ketika mereka membaca Al-Quran Ini sifat orang-orang beriman. Ketika mereka membaca Al-Quran seperti ini keadaannya. Wa qala fi sifatii anbiyaa salam dan ini adalah sifatnya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya menjelaskan sifat-sifat para nabi. Alaihis salam Idza tila'a alayhi ayatu Rahman qarrasu juddan wa bukiya ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah ayat-ayat Ar-Rahman qarrasu juddan wa maka mereka pun segera sujud dalam keadaan menangis subhanallah jika ketika dibacakan Al-Quran, ya, justru kita mengangkat suara kita. Tidak, yang benar adalah ini. Dalam keadaan Allah Subhanahu Wataala memberi tatan kita untuk bertolik, kita angkat suara kita, ya, menentang dan melakukan syirik. Allah Subhanahu Wataala menyuruh kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita angkat suara kita, ya, kita tentang. Halaupun orang-orang yang beriman, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tersungguh, sujud. Ya. Dalam keadaan mereka menangis dan bertambah bersungguh mereka. Demikian para nabi. Ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sujud. Ya. Dalam keadaan menangis. Wasiduhi anna Rasulullah s.a.w. kala, ka dan di dalam kitab Suhi, Nabi Shallallahu Wasallam bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkatali Abi Masood, Nabi Shallallahu Wasallam berkata kepada sahabat, Asalai Mas'ud, Radiyallahu Anhu, Eh kau aleik, bacakan kepada kita, Kaulah kultum, berkata Abdullah Mas'ud, Aku aleika wa aleika anzar, wa aleika uzir, aku bacakan kepada kamu Al Quran. Dan kepadamu diterungkan Al-Quran, ya, semua para sahabat demikian. pawadunya mereka, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah, beranda mereka, ya. Ketika diserongkat Al-Quran, Nabi Sallam tempat diterungkannya Al-Quran, dan aku tak ingin maksud mengambilnya dari Nabi Sallam. Ketika diminta, maka dia pun menampakkan tawabunya. Ya. Apakah saya akan memajakan Al-Quran kepada kamu? Dalam keadaan Al-Quran ini, turunkan kepada Ya, Subhanallah. Akhlak yang terpuji, yang sangat baik. Ya. Jadikan kita berhadapan yang guru, yang parah, orang-orang yang lebih alih. Ya. Maka, kenapa kita merendah? Ya. Tidak mengangkat diri berlebih daripada mereka. Apalagi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kala Rasulullah SAW. Ini astahi an asma'u minggail. Sesungguhnya aku menginginkan Untuk aku mendengarkan Al-Quran dari selainku. Ini Nabi SAW. Ya. diturunkan kepadanya Al-Quran. Tapi dia ingin mendengarkan dari orang lain Al-Quran. Subhanallah. Dalil ini menunjukkan bahwasanya dianjurkannya kita ya untuk meninggalkan Al-Qur'an dari orang lain walaupun kita sudah hafal Al-Qur'an pasti kita membaca Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya Al-Qur'an ya para sahabat menghafal Al-Qur'an dari Nabi sallallahu tapi Nabi sallallahu alaihi Mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain subhanallah ya ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wala nisa hatta aidzalaktum maka saya pun yang aku lagi maksud membaca surat an-nisa sampai aku pada ayat perkata idzna min kulli ummatin bi shaidin wajidna bik aula'i shaidin maka bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala jika didatangkan jika kami mau datangkan dari setiap umat ini dengan mempersaksikan dan kami mau datangkan denganmu atas mereka sebagai saksi. Maka artinya ayat ini ketika dikumpulkan manusia ya, dan setiap umat mereka didatangkan orang-orang yang menjadi saksi mereka. Demikian juga Nabi SAW jadikan saksi atas umatnya. Ya, yang tertastikan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepada mereka hujah. Dan diturunkannya kepada mereka Alkitab. Dan ditusnya kepada mereka para Nabi dan Rasul. Li, maka Nabi s.a.w mengatakan kepada sahabat Abdullah maksud Kasih. Al-Amsi. Cukup-cukup. Atau berhentilah. Ya para itu air mata ini ya tatapan maka aku melihat kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abdul Abi Mas'ud ya tatapan kedua matanya menangis menjatuhkan air mata berguguran air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ya bacaan Abdul Abi Mas'ud radhiyallahu anhu akharaju bukhari dikeluarkan oleh Imam Bukhari Wa akaraja Imam Ahmad. Wa gairihi anin mutarrafi. Ibn Abdullah an-Abiqal. Ra'itu Rasulullah SAW yusalli. Wa bisadri azizun. Ka azizin mirjal. Min al-Baqa. Ya. Oh min al-Baqa. Dikawarkan oleh Imam Ahmad. Rahimallah ta'ala dan selainnya. Dari mutarrih. Abdullah dari bapanya Bila berkata saya melihat Rasulullah sedang solat, ya maka pada dadanya, ya ini bergerak bagaimana orang menangis, ya bersedih itu sedih, ya dadanya itu bergerak kencang, ya badannya bergerak menangis. Ini perumpamaan bagi orang Nabi SAW. Bagaimana betul-betul dia menangis ketika membaca Al-Quran dalam solatnya. Sehingga nampak dari dadanya, dan dari badan Nabi SAW. Gerakan. Ya. Gemetar. Bergerak, bergetar. Subhanallah. Sehingga dari sini bolehnya kita ketika salat ketika membaca Al-Quran menangis ya atau di dalam salat kita, menangis ketika membaca Al-Quran lebih-lebih ketika kita melewati ayat-ayat ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dan di dalam kitab Soy Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha berkata li Nabi sallallahu Ina wasallam in kana bi ya di imarti wa amra ay yakh yakhlusah Ayo kelafah Abu Bakar pistolah binas. Maksudnya Aisyah dan Anha berkata kepada Nabi Sallam. Ketika Nabi Sallam sudah mendekati ajalnya di masa sakit beliau, Akhir pakai ajar Nabi Sallam beliau sakit. Ya. Maka dia memerintahkan Allah Keridik untuk menggantikannya menjadi imam masjid. Ya, menggantikannya dia untuk mengimami sahabat di dalam solat. Maka Nabi Isa mengatakan inna rojul roki tidak kau maka maka lembih sedih Nabi Isa sesungguhnya ya Abu Bakar sedih adalah orang yang paling lembut ya paling lembut artinya dia paling mudah menangis ketika membaca Al Quran ya jika dia menduduki posisimu ya Rasulullah yang menjadi Imam dia tidak akan mampu untuk menyimani manusia. Kenapa? Karena dia baru membaca Al-Quran. Dia sudah menangis. Dia, sehingga dia tidak akan bisa melajikan bacaannya. Subhanallah. Ini. Allah uh, Wa Wafilatid. La yusmi. La yusmi. An-naz minal-baqa. Manusia tidak akan mendengarkan bacaannya. Ya. Karena dia menangis. Disebabkan tangisannya. Sehingga. Tidakkan terdengar suaranya. Disebabkan. Ini sedia ketika membaca Al-Quran. Ini Allah kersedih. Waka'ana Umar R.A. Ida salla baka' hatta samya' Ya samya'u Aw sama'u Bakau min ra'is sufu' Da'ulu Umar Ibn Fattab Ketika dia mengimani Atau ketika dia salat Ya itu dia dalam keadaan menangis. Sampai didengar suara tangisannya. Ketika dia salam. Dari belakang sob-sob. Berarti beliau. Radiala Anhu mengimani. Para sahabat. Dan masyarakat. Para sahabatnya. Sehingga terdengar tangisannya dari belakang sob. Sehingga. Barakulabikum bolehnya imam. Ketika dia mengimani. makmum. Dari kalangan Imam boleh dia menangis. Ketika dia membaca Al Quran, apalagi melewati ayat-ayat yang hadap Allah Subhanahu Wataala. Wan Abi Raja, kalau rai itu itu abbas, ya, wataka ini mislusirakil bani miladamu. Berkata Abi Raja, saya melihat Abdullah Al abbas di bawah matanya itu, ya, ini perumpamaan. Tangisan. Abdullah bin Abbas. Betul betul dia menangis. Ya? Nampak tangisan dan tetesan air matanya ketika beliau membaca Al-Quran. Ini sahabat Abdullah bin Abbas. Rosululloh anhu ajaib. Waliyadakallal Nawawi rahimahullah fi bukawi Al-Quran. Dengan sebab ini berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada orang yang menangis ketika dia membaca Al-Quran keadaan orang yang menangis ketika membaca Al-Quran. Wasi fatul arifin, wasi arul ibadil ibadillahi dan dia adalah orang yang menangis dalam membaca Al-Quran itu adalah tempatnya orang-orang yang bijak, orang-orang yang arif. Ya dan yang yang amba-amba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh. Ya barulah kalau begitu diperhatikan ini, ya. Wayang bagi ayahlah, wayang bagi ayahlah. An-nabqa atau tabaki al-Mahmudun maka nanasi'an anta dapuriin likidahil lai wa arofikal binkosyati wal usdi. Maka sepancasnya lah untuk diketahui bahawa menangis dan meneteskan air mata. Ya, ini sifat yang terpuji. Ya. Jika dia disertai dengan tajab ber, tajab betul-betul menghayati apa yang dia baca, dan mewariskan apa yang di dalam artinya perasaan khusyuk dan perasaan takut, ya, dan sedih. Wahai ayat dulu al-qalamil imanil ahti. Ini menunjukkan bahasanya sempurnanya imannya seorang aman. Subhanallah, ya, sempurnanya imannya seorang aman. Ketika betul-betul dia mencadap puri Al-Quran dan menghayatinya, Dan betul-betul tertanam dalam hatinya rasa takut, Dan sedih, maka ini sifat dari abba-abbah Allah Subhanahu Wa Taala beriman. Ini kesempurnaan orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala beriman. Allah Nuzul Al-Quran Al-Hadis Kitab. Mutsabihat Masanya sa'iru minhu jululul ladina yaqshauna rabbahum tuhma talin juludukum wa kulubuh fil dhikrillah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan sebaik-baik ucapan sebaik-baik kalam itu kalamullah Al-Quran ya kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ini ini semuanya sama saling nafsarkan saling menjelaskan satu dan yang lainnya. Ya. Dan Al-Quran ini senantiasa diulang-ulangi. Dan ketika membaca Al-Quran, dalam kadang hati mereka, dalam kadang kulit-kulit mereka ini, ya bergetar. Dia mereka takut kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian ketika mereka membacanya, ya hati mereka, kulit-kulit mereka, dan hati hati mereka, dalam kadang senang. Ya, ketiga mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang mereka. Terobati hati mereka ketika mereka awalnya sedih dan takut. Ya, ketiga mereka berzikir membaca Al-Quran maka menjadi tenanglah hati mereka. Ala inna bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati ini menjadi tenang. Ya. Sehingga Nabi SAW mencontohkan kepada kita begitu banyak pikir pagi siang, pagi sore, ya, pikir sebelum tidur, pikir setelah bangun tidur, pikir ketika bermimpi, pikir ketika bangun, masih WC, keluar rumah, naik kendaraan, dan lain sebagainya. Dari pikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ketika kita amalkan semua ini, lebih-lebih ketika membaca Al-Quran, maka hati ini akan menjadi tenang. Hadikan ini yang terakhir yang diketikkan oleh beliau. Hasbi Allahu Ta'ala. Wa muslim ya. Wa liqdaral muslimun ayy an yatanasna'a. Daka' wa ria' wa sam'a au lihaajati fi nafsi. Wa inna hadha min a'dami qatri wa mudaqal syaitan ala habib Yang sanakkanlah Orang muslim itu berhati-hati. Dan kalau seorang muslim itu waspada. Untuk dia melakukan. ya, Ketika dia melakukan tangisan. Disertai dengan riak. Atau tidak dibengar. Atau ada kebutuhan pada dirinya. Maka sungguhnya paling. Ya paling bahaya. Ya paling bahaya atas dirinya. Dan. Pintu masuk syaitan kepada apa. Ya barakulabikum. Ini perlu diwaspadai. Tapi, ya kita yang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, diantai dengan tangisan, maka yang sampai kita menuduh, dengan tuduhan yang jelek, oh dia ingin dikatakan sebagai kauri, ingin dikatakan, oh, ingin dikatakan, ingin diajak, ingin dibilang, ingin beginilah, Allah, itu tidak boleh. Itu perkara goyim. Ya perkara hati, apakah dia ikhlas atau tidak, apakah dia riak atau tidak, apakah dia ingin didengar atau tidak lah. Ya, apakah ada sesuatu pada dia itu semua perkara goib antara amba dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada pun yang lainnya tidak dia tidak mengatakan. Ya, sehingga kita tidak boleh menuduh dia dengan tuduhan yang, ya, yang kita mengatakan pulang indah ikhlas lah. Ya. Itu bukan dari ajaran Islam. Ya, kerana kita tidak mengetahui perkara gaib dan tidak mengetahui isi hati manusia. Ya, kita cuma diperintah untuk menghukumi dohimnya mereka. ada. hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ini perkara yang bukan yang belum kita ketahui. Jadi, adab-adab ketika banyak Al-Quran yang dianjurkan untuk kita lakukan as yang ketujuh Yustahabbul lilqari Al-Quran Fi gairi faridah Ida marra bi ayat dirahman Ayyas'alullah bin fadli Mengenakan Atau hukumnya musta'ab Bagi pembaca Al-Quran Selain Salat wajib Ya Selain yang wajib Ketika dia sholat sunnah selain sholat wajib ini perhatikan. Ya ketika membaca Al Quran di dalam sholat maka disenangkan atau di luar sholat selain sholat wajib maka ketika melewati ayat-ayat rahman, ayat-ayat rahmah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala maka nafsu dia meminta kepada Allah keutamanya, ya. Ketika dia melewati ayat-ayat rahmat, ayat-ayat uh, kabar pengkabaran, apakah dikabarkan yang keutamaan, pahala, surga, ya. ini rahmat dari Allah Subhanahu Wataala. Maka dia meminta keutamaan kepada Allah Subhanahu Wataala. Allah ini asal kajian matiir daus, ya, ini rahmat Allah Subhanahu Wataala yang sangat besar yang kita minta. Wa in marabi ayatil adat istihad istahana bila min al min adabi jika dia dia meliwati ayat ad adab maka secara dia berlindung kepada Allah dari adab Allah subhanahu wa taala. Awwuziqa min adabi jahannam. Wan Utaybah radiallahu anhu kata dari sahabat Utaybah zaman radiallahu anhu berkata. Salih tu maha Nabi saw. Dah terleih. Saya salat bersama Nabi Sallam satu malam. Bang ya. Kata kata al-bakar, al-bakar. Maka beliau membuka surat al baqarah Ini utamak. salat malam bersama Nabi Sallam. Maka Rasulullah Sallam membuka surat al baqarah Memulai dengan surat al baqarah Dalam salatnya. pagi tu. Yar kau indal miyah. Maka aku katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan ruku ketika sampai ayat ke 100 Semua kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata melewatinya. Ya, fakultu. Maka saya pun berkata, Yusal Libya tiropah. Maka dia akan menyelesaikan surat al-Baqarah ini satu kakat. Ya, sama madoh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tu melewatinya apa surat Al-Baqarah dilanjut lagi makut yaqobiyah maka syaifu akan mengatakan dia akan rukuk dengannya. ini summa itta ad-nisa kemudian beliau membaca surat an-nisa sallallahu ya faqra maka kemudian nabi sallallahu membuka surat. memulai dengan surat an-nisa maka dia pun membacanya ya dilanjut lagi setelah surat al-baqarah Nabi SAW melanjutkan dengan surat An-Nisa. Subhanallah. Ini sholatnya Nabi SAW bersama sahabatnya. Suma ibtadah Al-Imran. Baqarah. Setelah surat An-Nisa. Nabi SAW kembali membaca dan memulai surat Al-Imran. Berarti sudah tiga surat. Ya, surat Al-Baqarah. Surat An-Nisa. Al surat Al-Imran. Al ya, Yaqra mutarat silan. Nabi SAW. Membacanya muteras silat. Dalam keadaan tertib, Dalam keadaan tidak tergesa-gesa. Sesuai dengan bacaan. Tajwid. Bacaan yang benar. Ya. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Ida ya. marna bihayat di pihak tasbih. Sabah. Jika Nabi SAW melewati ayat di dalam Al-Quran. Tentang tasbih. Maka Nabi SAW bertasbih. Ya, subhanallah, subhanallah. Waidah marah bisuhal sahalah. Maka Nabi S.A.W. melewati tentang pertanyaan ya atau tentang doa, maka Nabi S.A.W. berdoa, meminta. Waidah marah bisuhal sahabat ya, sahawal. Dan Nabi S.A.W. jika melewati perkara yang dia harus berlindung dengannya, maka Nabi S.A.W. berlindung ya akhir jawi muslim. Adik sini diriwayatkan oleh Imam Muslim barakallahu fih. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, apakah di luar uh, salat atau dalam salat, ya selain salat wajib, maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan perkara ini. Ya, Memperba memperbagus suara dan betul-betul kita khusyuk dan menang menangis, ya. Dan betul-betul Uh, di dalam syarat kita mencada sehingga ketika melewati ayat tasbih kita bersasmi. Ketika melewati ayat rahman, ayat rahmat kita minta rahmat kepada Allah Subhanahu Wataala. Ketika melewati adab kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wataala. Barakalohmikum. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Insyaallah pada komat berikutnya kita akan melanjutkan. Ya, pada adab yang kedelapan. Allahumma sabawat. بسم الله الرحمن الرحيم وله ذلك اشهد ان لا اله الا الله وان